A dráma a folyó alatt áll. Éppen a szabadságom ideje alatt történt július havában. Eleinte nem is annyira drámának indult, mint inkább kollektív rögeszmének. Azonnal elkezdődött már a legelső napok. Alig néhány órája érkeztünk volt meg, az öregnek köszönhető pokoli út után. A gyerekek már odakint jártak a csónakkal. Nőm, mezitláb és neki gyűrközve tén a káoszban, melyet mindig sikerült létrehoznia maga körül, valahányszor rendet szándékozik csinálni, és megtört, ám rendületlenül demokratikus hangon válaszolgatott Rózának, aki ugyancsak ott téblából, kezében a látszat egy seprűvel, és szemében a világutazó megdöbbenésével. – Na láttad hogy a tóban halak vannak? Na csasszon, vannak halak a Na hol van a Svájc? Na mér miért ott van? Jó magam pedig a ház előtt is tégen tartózkodtam horgászási célzattal, és nem is tudtam, mitől vagyok idegesebb – az utazástól -e, a halaktól -e, amelyek módszeresen elkerülik a horgot, avagy a fejem fölött zajló szellemdús párbeszédtől. Éppen azon voltam, hogy tizedszer is behajítom a horgot rajta a tizedik kukaccal, amikor bal kész megjelent a látóhatáron a domonkos. A domonkos a csónakunk. Feleségem Garibaldista díjdapja keresztelte a névre, és élelmedet kora ellenére az egész part rész legmegbízhatóbb és legfürgébb ladikja. E pillanatban a szokásosnál jóval felajzottabb gyermekeket tartalmazott. Leülni! ordítottam rájuk. A helyi hagyományokhoz tartozik, hogy az atyák ezt ordítozzák a partról a tavon csónakázó gyermekeiknek, és hogy a csónakázó gyermekek továbbra is ugyanúgy ug a ladikban. Még a nagy is megtévesztésig hasonlított egy szélmalomhoz. Bú vagy csaholásán keresztül izgatott hangok lármája érkezett el hozzám, melyből csak nagy nehezen fogtam ki néhány minden logikai kapcsolatot nélkülöző szótörödéket. Úgy, mint hattyúk, torkolat, fészek, három, milyen aranyosak, evez már, te hülye, tojások, folyó, költés, sziget, negyven nap, tíz nap, feküdj le, bú, gyertek hamar megnézni. Mit beszéltek? ordítottam egyre idegesebben. A hattyúk fészket és tojásokat raktak a folyó torkolatában lévő kis szigeten. Tolmácsolt azonnal és folyékonyan a feleségem hangja. A káoszból kijött az erkére, és felettébb izgatottnak látszott. A költés ideje negyven nap, 30 már letelt belőle, nem hallod? Tíz nap múlva kibújnak a kis hattyúk. Na, mozog már, elmegyünk megnézni. Nem értettem, miért olyan sürgős, amikor még tíz nap hátra van az őrvendetes eseménybe következtéig, én pedig éppen horgászom, de meg sem kíséreltem az ellenállást. Nem tudom, mondtam-e már, hogy családom, mániákus imádattal viseltetik az állatok iránt. Nem csupán a textíliából valók, azaz pelusok, de az igaziak iránt is. Bármilyen fajtájúak, jellegűek és jelleműek legyenek az illetők hogy némi fogalmat alkothassanak a dolog méreteiről, nálunk nem az a legkapósabb gyümölcs, amelyik a legszebb vagy a legnagyobb vagy a legérettebb, hanem az, amelyikben kukac van. Amely kukac, ha csak ugyan jelen van, a legnagyobb óvatossággal kiszedetik, és jaj, de aranyos kiáltások közepette ünnepélyesen elhelyeztetik a kertben, ahol is az egész familia négykézlábra ereszkedve, meghatott tekintettel követi útját a szabadság felé. Hogy a pelékről ne is beszéljünk. Nyári meséinkben a pelék főszerepet játszanak. Egész nemzetség van belőlük a fikötőben. Lakásuk a padlás, kertjük a magyaróbokrok ágaboga, kedvenc szórakozásuk pedig felfarni az összes mogyorót, hogy nekünk csak a híja maradjon. Széttologatni a tető hogy az első adandó zivatar alkalmával nyakunkba szakadjon az eső. Felriasztani bennünket legédesebb álmunkból, bukfencezésükkel, rohangálásukkal, a holdas éjszakákkor rendezett orgiáikkal, melyek olyan hanghatással járnak, mintha egy regiment gránátos gyakorlatozna a fejünk fölött. Önök persze azt hitték, hogy a pelék jámbor kicsi állatok, és folyton csak alszanak, igaz? Hát én ezennel kijelentem, hogy a pelék legalábbis nyáron egyáltalán soha nem alszanak, főként pedig nem hagynak másokat aludni. Ha meg így van, mondják önök, miért nem próbálják eltenni őket lábanul? Hát az Istenért! Csak a gyerekeim meg ne hallják. Eltenni lábalól a peléket? Hát de tudják önök voltak éppen mi az a pele? Apró, vidám állatka, háromszögletű pofácskája van, foszforeszkáló nagy szeme, puha, fürgéncikázó farka, és ez az állatka ravazdiképpel figyel lefelé az ágról, és azt mondja, Squick, emberbarátom, squeak. A gyerekek órákat töltenek azzal esténként, hogy zseblámpa fényénél felkutatják őket a lombok között, és hosszú beszélgetéseket folytatnak velük. Mi úgy szintén. És mindjárt a pelék után következnek a valszoldai hagyományaikban a hattyúk. Ketten vannak. Egy lassú, hófehér ünnepélyes házaspár, mely évek óta ott úszkál nesztelenül a mi tócsücskünk vizén, és naponta megjelenik, hogy mély és hangon szólítson bennünket, és méltóság teljesen elfogadja kezünkből a kenyér Ha este, amikor vacsorához ülünk, kiderül, hogy egy morzsányi kenyér sincs a háznál, az azt jelenti, hogy a hattyuk méltóság teljesen felzabálták az egész készletet. Most pedig a hattyúknak kis hattyúik lesznek. Miközben a domonkos fedélzetén megközelítettük a folyó torkolatát, baljós előérzetem támadt, de nem sejtettem, hogyan és milyen mértékben fog bekövetkezni, aminek történnie kellett. A folyó, ahogyan a nagyzási hóbortba esett vászoldaiak nevezik, szeszélyes kis hegyi patak, amely a szoldó évre hallgat. Tőle származik a völgy neve is, és pár vizét éppen a mi kertünk fala mögött csurgatja a tóba. Frissen csobogó hangja van. Sok zöld mohája és kövei közt szivárványos halak cikáznak. Ott, ahol a tóba ömlik, pontosan az úgynevezett torkolat közepén, nyár elején kavicsos kis zátony keletkezik, amelyet a gyermekek elkereszteltek szigetnek. Erre rakták fészküket a hattyúk. Most is éppen azt szépítgették. A hattyú férj moszatott, fa levelet, apró ágakat gyűjtött, és odadobálta a szigetecske partjára, a hattyúb feleség pedig, anélkül, hogy a kotlást abba hagyta volna, kinyújtotta hosszú, hófehér nyakát, csőrébe fogta az építési anyagokat, és végtelenül harmonikus mozdulattal elhelyezte maga és a tojásai körül. – Látod? Három van! – szólalt meg a feleségem. A szeme csillogott. – Hárman vannak, mint a mieink! – iszonyatos méreg fogott el. – Oktalan állatok! – dünnyögtem. Hát nem tudjátok, hogyha esni kezd, megemelkedik a folyó szintje? Láttam, amint családom minden tagjának szemében megvillan a lémület, és tüstént megbántam, hogy szóltam. Ezzel a perccel kezdődött a pszichózis, és ért véget az én nyugalmam. Az elkövetkező tíz napban családom más sem csinált, mint az eget kémlelte, szorongva faggatta a völgy összes emberi és műszer barométerét, és forró imákat rebegett szent mametéhez, nehogy esni engedje az esőt. Ám Szent Mamete, ahogy megérezte, hogy én is ott vagyok, kötelességének tartotta, hogy legalább napi egy felhőszakadással ünnepelje jelenlétemet. És nőm, gyermekeim, valamint bú minden egyes felhőszakadáskor hanyathomlok rohantak a torkolathoz, hogy megnézzék, mi történt, és hasznossá tegyék magukat, segítvén a hattyúférnek új ágacskákat gyűjteni, és a feleségnek az ágacskákat jól elrendezni maga körül és alatt. Némi kezdeti habozás után a hattyúk ugyanazzal a méltósággal fogadták el ezt a segítséget, amellyel kenyerünket fogadták el évek hosszú soránát. A A kerülete minden felhőszakadással csökkent, magassága ellenben növekedett. Ágakból rakott kicsiny felhőkarcolójuk tetején felváltva és fenségesen kotlottak a hattyúk három tojásukon. Ha tehette volna, családom még a kotlásban is segítkezik nekik, de ezt a segítséget már visszautasították a hatyúk. Udvariasam, de visszautasították. Utóvégre az ő dolguk volt. Ám családom természetéből kifolyólag egyben az én dolgom is lett. Az embernek van nyomorúságos háromhét szabadsága, és egy nyomorúságos szabadságból tíz napot holmi megszállottak között kell töltenie, akik kizárólag hattyúkról beszélnek, hattyúkkal foglalkoznak, hattyúknak élnek. Még a nagy aki az első nap izgalma után a hattyúk iránt is felöltötte azt a sok vihart látott lényre valló jóindulatú közöny, melyel néhány hónap óta a világ dolgai iránt viseltetik, még ő is elárulta magát, mint mindig a rajzaiban. A karcsú termető és hanyagtartású leányzók, meg a sportos és brutális ifjak, akik körülbelül egy éve díszítik rajzalbumait, e napokban átadták helyüket a szelit hattyúnőkből és délcek hattyú férfiakból álló hattyúpároknak. Melyek gyengéden, egymás nyakára hajolva örködnek vidám és csupasz, a tojásból frissen kibújt, s a húsvéti képeslapok kis csibéire emlékeztető fiókáik felett. El kell ismernem, hogy a nagy igazán jól rajzol, de ezekben a napokban szívesen láttam volna vázlatkönyveiben valami mást is, valamit, ami nem hattyú, vagy hattyú fióka, vagy hattyú tojás. A középső, aki kevés szó és sok, legnagyobb részt hóbortos gondolat embere, ennapokban a szokásosnál is többet elmélkedett, és csak azért szólalt meg olykor, hogy váratlanul ilyeneket mondjon az ötlet kigyúlt lámpácskáival fejében. És ha építenénk egy cementgátat, ami eltéríti a folyóvizét? Az ötletet Ted követte. Egy óra múltán visszatért, tetőtől talpig messzesen, és a kudarctól porig sújtva. De csak hamar fellelkesült megint. Hülékszaladó szájjal és újabb kigyújt lámpással a fejében, mondván, és ha elvinném nekik a gumicsónakot, és rábeszélném őket, hogy telepítsék át a fészküket? És így tovább. Képtelennél képtelenebb ötletek kergették egymást reggeltől napestig. Ha kirándulni hívtam, hogy másfelé tereljem gondolatait, elborzadva tiltakozott. És ha megtalálnak születni, míg én távol vagyok? Mint ha legalábbis ő volna a bába. A kicsi útszólván ott élt a folyó torkolatánál, és esti imája a szokásos, sietősen elhardalt befejezése után Év, vigyázz a papámra, if, meg a mamára, búrnára, popra, if búra, további energikus toldalékokkal bővült. De ad, hogy van, megszüleffenek a kifhatjuk? Ez a de különféle értelmezésekre adott lehetőséget, melyek között akadtak kevésbé hízelgőek is. Ami a feleségemet illeti, mikor jó ét kívánva megcsókoltam, ő hosszú kélyes sóhajtással fordult a másik oldalára. Hát, ha ma éjjel megszületnek, mármint a hattyú fiókák természetesen. De az egészben az volt a legszörnyű, és ez valójában elkeseríthet egy normális józan ítélő képességű embert, hogy nem csupán az én családom, hanem talán fertőzés útján memete egész népessége a pszichózis áldozatául esett, és torkában dobogó szívvel, kezében erősítésű szánt ágacskákkal leste a történendőket. A boltokban, a kocsmában, az utcán, a községházán szó sem esett egyébről, mint hattyúkról és vadékokról. A folyó fölött átívelő hidat ellepték az emberek. Tanácsokat adtak, jóslásokba bocsátkoztak, újabb javításokat javasoltak, és magukban, erre a fejemet teszem, imádkoztak. Algéria lángokban állott, a közel-kelet recseget ropogott, az ENSZ a haját tépte, és Szamma Mete falvának egyetlen gondja három tojás sorsa volt, három leendő hattyú fiókával odabent. A kollektív elhűlés egy fajtája volt ez, miként a manapokban gyakorta alkalmam nyílt kifejteni nőm nem vitatkozott, éppen csak úgy nézett rám, hogy abból világosan megérthettem. Egyetlen leendő hattyújvadék, egyetlen száll tolla is többet ér, mint én teljes egészemben. Ezen közben teltek múltak a napok. 7, 8, 9, 10, tizenegy. Minden nap egy felhőszakadás és semmi hattyújvadék. A folyó egyre fenyegetőbbé, San lakóinak álma egyre nyugtalanabbá vált. Aztán egyszerre csak a 12. nap délutánján elfulladó hang érkezett a folyó torkolata felől. Szegmülettek! Megszülettek! Nézzétek megsietni! Meghülettek a kishatjuk. A fiam volt. A valami felizgatja mindig belegaboljódik a beszédbe. A kishatjuk megszülettek, és amint a folyó felé úszott búvármaszkal és uszonyokkal felszerelve, éppen neki popnak jutott a kivételes szerencse, hogy elsőként pillanthatta meg őket. Ennek eredményeképp egész állónap egyetlen épp szót sem bírt kinyögni. Nőm lesiklott az írógép mellől, és már is kint szágódott a kertkapunktul, mezítlább, hogy szárazföldi úton közelítse meg a folyót. Engem a fennmaradó gyerekek és bú betaszajtottak a komicsónakba, és vízi úton vonszóltak a tetszínhelyére. helyére. Valamennyien egyszerre értünk a torkolathoz. Csak ugyan megszülettek, és szakasztott olyan volt az egész, mintha a nagy rajzolta volna. Míg mi mozdulatlanul bámultuk őket, s a hattyú feleség lágyan hajtotta hosszú nyakát a három riad szürkés tolgombolyagra, a hattyú férj méltóság teljesen kihúzta magát, és szárnyát büszkén meglengedte felénk. No, – Na nézd csak, hogy felvág! – zsörtölődött a feleségem. – Mintha egyedül az ő érdeme volna mindez. Akár csak egy emberférj. De a hangja tele volt gyöngétséggel. Gyöngétséggel a hattyú férj irány természetesen. Nem is az ember férj iránt. Lemondtam róla, hogy bitába bocsátkozzak vele, mert az örömhír időközben elterjedt a faluban, és a torkolat egy perc alatt megtelt csónakokkal és térdig vízben gázló emberekkel, akik közelről akarták látni a hattyú fiókákat, mármint olyan közelről, amennyire a hattyúk és hitve sem engedték őket. A lakosság fennmaradó része pedig a hídon tolongott, és a tömegben alig tudta fenntartani a rendet a községi rendőr. Kivonult a polgármester is. Az ászló nem volt ugyan nála, de azzal együtt sem lehetett volna ünnepélyesebb. Mindössze az üdvözlések hiányoztak. Helyettük azonban megszólaltak a harangok. Utólag a harangozó a prívános jelenlétében azt bizonygatta, hogy valamiféle vallási eseményről szándékozott megemlékezni, csak puszta véletlenségből eltévesztette a napot. De abban a percben, mikor a vénharangok hangja váratlanul leszállt a friss levegőn keresztül a folyó torkolatára, s arra a kicsiny ünneplő családra, senki sem kételkedett abban, hogy hálahadó himnuszt hall. Nagy nap volt ez számmal mete életében. A polgármester, aki mellesleg költő is, írt egy szonettet, amit aztán a feleségemmel javítatott ki. Hogy mi sült ki ebből az együttműködésből, hát azt talán inkább hagyjuk. A nagy folytatta a természet utáni hattyú rajzolást, és a milyen aranyosak ismételgetését. A középső tovább zagyválta a szavakat. A kicsi fogta mind a 47 pelust, és kiköltözött játszani a szigettel szemközti árterületre, hogy a kishattyúkat szórakoztassa. A hattyú feleség tovább simogatta csőrével a kicsinjeit. A hattyú férj diadalmasan tovább lengette szárnyait. Nőn pedig folytatta a házastársi szempontból igen tiszteletlen megjegyzéseinek sorozatát. Este ünnepi hangulatban és holt fáradtan tértek nyugovóra. Annyira fáradtan, hogy egyikük sem ébredt fel, amikor kitört az ivatar. Én, aki nem voltam fáradt, azonnal felébredtem. Az előző napok felhőszakadásai Szent Mamete ártatlan tréfái voltak ehhez képest, mert ennek már a felesem volt tréfa. Arra riadtam fel, hogy a szél üvöltve vagdossa a domonkost az öböl egyik oldaláról a másikra. A házfák nyögnek, a tető meg mintha el akarna repülni a fejünk fölül. Fölültem az ágyban. Ő aludt. Csupán egy össze-vissza tekert hajtincs látszott belőle. Felkeltem és átsiettem a gyerekek szobájába. Aludtak ők is. A villámok szinte lángra lobbantották a zsalukat. A mennydörgés a völgyet hasogatta. A tó dühöngve csapkotta partjait, és ők mit sem sejtve aludtak ágyukban, akár a három hattyú fiók a lombfészekben. Hát aztán, közöm nekem az egészhez. Visszafeküdtem, de nem tudtam eloludni. Valami nem hagyott. A mennydörgés robaja, a szél sűvítése és a tó harsogása közepette újra hallottam a feleségem hangját, ahogy akkor, amikor megpillantotta a hattyú tojásokat. Látod? Három van. Hárman vannak, mint a mijeink. Jól van, no. Hát oda mentem. A pizsamámra húzott esőköppenybe, fapapuccsal, papuccsal mesztelen lábam, leszegett fejjel furva bemagam a szélbe, és úgy káromkodva, mint nagyon kevésszer életemben, oda mentem, egye meg őket a fene. Kicsin lombváru kormán fehéren és hősies elszántsággal szálltak szembe a hattyúk a szélviharral. Nyakukat lehajtották, szárnyukat kiterjesztették csupasz kis gombócaik védelmére. – Ostoba állatok! – ordítottam rájuk dühöngve. – Eszeveszett állatok! – Válaszoltak. válaszolták. Combigérő vízben, az esőtől és széltől félig vakon nekiálltam lomcsomókat, moszatokat, köveket gyűjteni, meg minden egyebet, ami csak a kezem ügyébe akadt, hogy védőgátat építsek kérőjéb. Szinte popnak éreztem magam a hülye ötleteivel, de nem akartam feladni a küzdelmet. Hárman vannak, mint a mieink. A felfelcikázó villámfény valószínűtlen meseszerű képet világított meg, és valóban mesésnek tűnt az egész. Az éjszaka, a hatjuk, a folyó, én magam. És mesebelinek tetszett a hang, mely két mennydörgés között így szólt mögöttem. – Tedd oda ezt is! – És még egyre mesének tetszett. Egy villámfényében a feleségem valamelyik katona ősétől származó, zöldes szürke köpönyekbe burkolt apró alakja, mely derékig vízben s egy önmagánál nagyobb lombköteget vonszolva közeledett felém. Egy újabb villám lobbanásakor megpillantottam csöpnyi, csuromvizes arcát és a szemét. A leggyöngédebb és legbüszkébb szempárt, amelyet valaha is láttam. Nézzék csak, lehet, hogy a feleségem nem nagyon szép, talán nem is nagyon fiatal. Az pedig bizonyos, hogy immár csak nem 17 éve élünk és veszekszünk egymással, de hogy valakire így nézen a saját felesége, bármilyen rendetlen és ványat és hóbortos feleség legyen is, hát az a legszebb dolog a világon, ami férfi emberrel egyáltalán megeshet. Mit keresel itt, hibban tagyú? szóltam rá, miközben megragadtam a lombköteget és továbbítottam a hattyúknak. Újabb csomó füvet és gajat nyalábolt fel, és így válaszolt. – Segítek neked, te kelekótya! Azután már nem lehetett beszélni. Az orkán és a zápor belénk folytotta a lélegzetet. Együtt küzdöttünk. Ő, én meg a hattyúk. A dörrenések, csattanások, kékes villámok hasogatta sötétségben. Rövid elkeseredett küzdelem volt. Aztán már nem lehetett küzdeni sem. A völgyből egy minden addiginál erősebb dördülés harsant fel, a folyó hirtelen megduzzadt, és a fáradtságosan felépített törékeny fészek a szemünk látára ömlött össze és csapódott egy szempillantás alatt a tó fekete vízébe. A két hattyú lázasan keresgélt egy darabig körös körül és lázasan kerestük mi is velük együtt. Végül, miközben a zápor aláphagyott és csillapodni kezdett a szél, az utolsó fáradt villám megvilágított az úszó gajak és halott moszatok között három szürkés pihecsomót, amint élettelenül sodródtak a part felé. Az árterület szélén megálltak, s a hatjuk rájuk hajtották hosszú nyakukat. Hárman voltak, mint a mijeink. Csuromvizesen és némán tértünk haza. Szorosan fogtuk egymás kezét. Már nem esett. Az ivatar alig tartott fél óránál tovább. Bementünk a gyerekszobába, meggyújtottuk az ernyős lámpát. Aludt mind a három biztonságban és melegben. Feleségem szó nélkül eloltotta a villanyt. Hallottam, milyen mélyeket lélegzik. Alaposan átfázott, az ágyban is csak szipákolt egyre. Hárman voltak, mint a mieink. A keze parányi volt és jéghideg. Majd egy órába telt, mire sikerült felmelegítenem. Másnap reggel ragyogó idő volt. Az ég tiszta és kék, akár a nagy szeme, mikor jó kedvében van. Szent Mamete mindig ezt csinálja egy-egy után. Összeszedi a legjobb tudását, hogy felettesse a legrosszabbat. De ezúttal úgy gondoltam, nem nyer egy könnyűen bűnbocsánatot. Úgy gondoltam, gyászba borulnak majd a gyermekek és a falu egész lakossága. Tévedtem. Igaz a kicsi kétségbe esetten zokogott, Pop Némán gombócala járt kelt, a nagy keserű megjegyzésekkel illette Szent Mametét, a polgármester részéről történt egy gyászos szonetkísérlet, a lakosságéről általában számos részvét felkiáltás, de aztán haladéktalanul folytatta mindenki a munkát, a játékot, az úszást, az éneklést, az életet, mintha mi sem történt volna. Utóvégre három hattyú fióka volt csak, semmi több. Magányosan vonultam ki a stégre horgászni, szívemben nagy-nagy keserűséggel embertársaim iránt. Micsoda felhajtás mielőtt még megszülettek volna, most pedig, hogy meghaltak. Három hattyú fióka volt, csak elismerem. De három gyerek volt akkor is. Három, mint nekünk. Én meg beszereztem egy komoly megkülést. Nagyon-nagyon szomorú voltam. Bajban ismerszik meg az igazi barát. És miközben keserű lélekkel ott horgázgatok, egyszer csak megpillantomám a két hattyút, amint méltóság teljesen és nyugodtan közelednek felé. Megállnak a stég előtt, és rákezdenek a nótájukra. Enni kérnek ezek az elfajzott bestiák. Elvesztették a gyermekeiket, én beszereztem ezt a náthát, mert a segítségükre siettem, és akkor jönnek és kérik az ennivalót, mintha semmi sem történt volna. Ettől még keserőbbnek, szomorúbbnak és magányosabbnak éreztem magam. Fogtam a halak számára fenntartott kenyeret, és odavágtam nekik. Látni sem akarom őket többi. Nyakukat meghajta, szemügyre vették a kenyeret, aztán felegyenesedtek, rám néztek ismét, és végül egy utolsó reket kíséretében eltávoztak. A kenyérhez nem nyúltak hozzá. Látod? Ütötte meg fülemet a feleségem hangja kijött az erkére és letekintett rám. A szeme büszke volt és gyöngét, akár az előző éjszakán, és velem ismét megesett a legszebb dolog, ami csak a férfi emberrel megesett. Látod? mondta. Eljöttek, hogy köszönetet mondjanak neked,